Джулія Квін. Бріджертони. Книга 3. Пропозиція джентльмена. Частина 1. Розділ 1. Найзнаменитішою подією цього року, окрасою сезону, можна з упевненістю вважати бал-маскарад, який повинен відбутися наступного понеділка в особняку Бріджертонів. Правда, тепер і кроку не можна ступити, щоб не наткнутися на якусь великосвітську матір, яка міркує про те, хто прийде і що буде одягнений. Однак жодна з вищезгаданих тем не викликає такого інтересу, як найактуальніша останнім часом. І стосується вона двох неодружених братів Бріджертонів – Бенедикта та Коліна. Передбачаючи заперечення, що, мовляв, є ще й третій неодружений Бріджертон, дозвольте авторці цих рядків запевнити вас, що вона повністю в курсі існування Грегорі Бріджертона. Однак йому всього лише 14 років, а тому він не може мати ніякого відношення до теми даної колонки, яка стосується найкращого з усіх видів спорту – полювання на женихів. І хоча містери Бріджертони не є носіями гучних титулів, вони, як і раніше, вважаються найзавиднішими нареченими цього сезону. Всім добре відомий той факт, що вони володіють завидними статками. І відрізняється, це стосується усіх восьми синів Бріджертонів, дуже привабливою зовнішністю. Чи пощастить якийсь юній леді, скориставшись таємничістю маскараду, Заманити у свої сітки одного з найблискучіших наречених. Авторка цих рядків навіть не наважується про це розмірковувати. Світські новини від Леді Висолдаун. 31 травня 1815 року. Софій! Софії! Від цих несамовитих криків у вікнах затремтіли шипки. Іду, Розамунд, іду! Крикнула Софій, відчуваючи, що якщо сестра покличе її ще раз, у неї лопнуть барабанні перетинки. Підхопивши грубі вовняні спідниці, Софі помчала вгору сходами. На четвертій сходинці вона послизнулася і вже була готова приземлитися, але вчасно вхопилася за поручні. І як це вона забула, що східці слизькі, адже сама, не далі як сьогодні вранці, допомагала покоївці натирати їх воском. Пригальмувавши на порозі спальні Розамунд і все ще важко дихаючи, Софія запитала так, чай охолонув. Софі так і кортіло сказати, коли я принесла його тобі годину, тому він був гарячий. Треба було одразу пити, негідне це ти отака. Але вона сказала лише Я принесу тобі інший чайник. І швидше, наказала Розамунд. Розтягнувши губи в посмішці, Хоча цю гримасу лише слів пиї міг би прийняти за посмішку, Софія взяла тацю з чайним приладдям. «Бісквіти залишити?» – запитала вона. Розамунт енергійно захитала головою. «Принеси свіжі!» Згинаючись під вагою таці з чайником, чашками, тарілками та іншим, Софія вийшла з кімнати, стримуючись, щоб не висловити Розамунд усе, що вона про неї думає. Розамунт завжди вимагала принести їй чай – Потім забувала про нього, а коли згадувала, він уже був холодний, і вона наказувала принести гарячий. А для Софі це означало нескінченну біганину сходами вгору-вниз, вгору-вниз. Іноді їй здавалося, що вона все життя займається тим, що бігає вгору та вниз. І крім того лагодить, прасує, причисує, чистить, штопає, прибирає. Софі! Софі обернулася, до неї прямувала позі. «Софія, хотіла тебе спитати, як ти думаєш, мені личить цей колір?» Софія окинула костюм русалки оцінювальним поглядом, який позі обрала для балу маскараду. Крій його, не надто йшов пухкенький позі, а ось колір виграшно підкреслював обличчя. «Зелений тобі личить», – щиро відповіла Софія, «Дуже освіжає». «Правда, я така рада. Ти мені завжди даєш такі добрі поради щодо одягу». Посміхнувшись, позі простягнула руку і взяла з-під носу обсипаний цукром бісквіт. «Мама мені всі вуха продзищала про цей бал маскарад. І якщо я не виглядатиму відмінно, вона мене уб'є. Точніше, позі скривилася, якщо, на її думку, я не виглядатиму чудово. Адже вона розраховує, що одна із нас неодмінно відхопить когось із неодружених братів Бріджертонів. Ти знаєш? Знаю». І найгірше те, що ця леді Висолдаун, яка пише про всі світські новини, знову про них написала. Це лише закінчивши жувати, позі замовкла, щоб проковтнути, Збуджує апетит мами. А в сьогоднішній ранковій колонці є щось цікаве, спитала Софі, сунувши тацю на стегно, щоб було не так важко тримати. Мені поки що не вдалося її почитати. Та як завжди, відмахнулася позі, усе те саме, нудьга. Софі спробувала посміхнутися, та не змогла. Найбільше на світі їй хотілося хоча б день пожити нудним життям позі. Вона б ані трохи не заперечувала проти балів, прийомів та музичних вечорів. тільки, щоб її матір'ю була не Арамінта. Зараз згадаю докладніше. Що там було? Позі задумалася. О, так, про бал, який влаштовувала нещодавно Леді Уорд. Трохи про віконта Гелфа, який раптом загорівся пристрастю до якоїсь дівчини шотландки, але найбільше про майбутній бал маскараду Бріджертонів. Софі зітхнула. Вона вже кілька тижнів читала про цей бал-маскарад, і хоча була лише особистою покоївкою і періодично ще й простою покоївкою, коли арамінті раптом спадало на думку, що вона занадто мало працює, мріяла про те, щоб на нього потрапити. «Я була б просто в захваті, якби цей Віконт Гелф одружився», – зауважила Позій, простягаючи руку за другим бісквітом. «Це означало б, що одним потенційним нареченим, яких мама бажає мені в чоловіки, поменшало б. Втім, навряд чи він звернув би на мене увагу». Вона відкусила шматок бісквіту і почала голосно чавкати. «Сподіваюся, Леді Виселдаун про нього не вигадала». «Мабуть, ні», – відповіла Софі. Вона читала світські новини від «Леді Уисолдаун» з 1813 року, тобто з виходу в світ першого номера, і знала, що в питаннях одруження ця почесна леді майже ніколи не помиляється. У Софі ніколи природно не було можливості поглянути на ярмарок наречених на власні очі, але постійно читаючи газету «Леді Уисолдаун», можна було і без відвідування балів, знати все про представників Лондонського великосвітського товариства і навіть почуватися причетною до нього. Фактично, читання світського журналу було найулюбленішим проведенням часу Софії. Вона вже перечитала всі книги в бібліотеці. А оскільки ні Арамінта, ні її доньки не відрізнялися любов'ю до читання, чекати на нові надходження було марно. Так що газета «Леді Уіселдаун» була для неї манною небесною. Проте читати їй було одне задоволення – ніхто не знав, хто ховається під цим псевдонімом. Коли два роки тому вийшов перший номер газети, яка випускалася на одному аркуші, яких тільки з догадок не припускали. І навіть зараз, коли леді Уиселдаун подавала чергову, особливо пікантну плітку, люди знову починали будувати з догади то міг так швидко відреагувати на події і з такою точністю їх описати. Що стосується Софі, то газета «Леді Уиселдаун» давала їй чудову нагоду заглянути у світ, який міг би належати і їй, якби її батьки побралися. Тоді вона була б дочкою графа, а не його позашлюбною дитиною, і прізвище її було б Ганнінгворд, а не Бекет. Якби їй хотілося хоч одного разу сісти в карету і вирушити на бал. А натомість доводилося вбирати для цієї мети інших, затягувати в корсет позі, робити зачіски розамунт, чистити туфлі Арамінті. Але Софі не могла, або принаймні не повинна була скаржитися. Хоч їй доводилося служити Арамінті та її дочкам, у неї все-таки був дах над головою – Більшість дівчат її становища не мали цього. Адже коли батько помер, він не залишив їй нічого. Нічого, крім даху над головою. В заповіті йшлося про те, що до досягнення неї 20-річного віку їй не мають права відмовити від будинку. Хіба посміла б Арамінта втратити чотири тисячі фунтів на рік, вигнавши Софі з дому? Та вона навіть подумати про це не могла. Але ці чотири тисячі належали Арамінті, а не Софі, і дівчина не бачила з них ні пенса. Гарний одяг, який вона звикла носити, змінили сукні з грубої вовни. Одяг служниць. Їжа теж зазнала змін. Тепер Софі їла те, що й інша прислуга – залишки, трапези, арамінти, розамунт та позі. Минув уже майже рік із того часу, як Софі виповнилося 20. Проте вона, як і раніше, жила в Пенвудхаусі – і прислуговувала Арамінті не за страх, а за совість. З якоїсь невідомої причини, швидше за все тому, що їй не хотілося навчати нову покоївку, а потім ще й платити їй, Арамінта дозволила Софі лишитися. І Софі лишилася. Якщо вибирати між Арамінтою та рештою світу, то вже краще перше. Від Арамінти хоча б знаєш чого чекати. «Тобі не важко?» Софі закліпала очима, повертаючись до дійсності, і глянула на позі, та брала з-під носу останній бісквіт. От чорт, а вона сподівалася сама його з'їсти. Трохи важко, мені б хотілося якнайшвидше віднести його на кухню. Позі посміхнулася. Я тебе довго не затримаю, але коли ти віднесеш тацю, чи не попрасуєш ти мені рожеву сукню? Я збираюся одягнути її сьогодні увечері. «Так, і приготуй до неї рожеві туфлі, їх доведеться почистити. Востаннє, коли я їх одягала, вони трохи забруднились. А ти ж знаєш, що мама не терпить брудного взуття. І хоча туфель не видно з-під спідниці, вона помітить навіть найкрихітнішу плямку, коли я сідатиму в карету». Софі кивнула, подумки додавши прохання позі до довгого переліку щоденних обов'язків. «От і добре, пізніше побачимося», – кинула позі. І жуючи останній бісквіт, повернулась і зникла у своїй кімнаті, а Софія побрела на кухню. Через кілька днів Софія зі шпильками в роті стояла навколішки перед Арамінтою, займаючись її маскарадним костюмом. Сукня королеви Єлизавети, щойно доставлена від кравчині, сиділа на ній, як влита. Проте Арамінта заявила, що вона трохи широка в талії і змусила Софій виправити цю похибку. А тепер. Пробурмотіла Софі, майже не розтискаючи губ, боячись випустити шпильки. Дуже тісно. Софі переставила кілька шпильок. А так, занадто широко. Витягнувши шпильку, Софі стромила її на початкове місце. Ну ось, то краще. Повернувшись з боку в бік, арамінта нарешті прорекла. Нормально. Усміхаючись до себе, Софі встала і допомогла Рамінті зняти сукню. Щоб за годину була готова. – наказала та. – Інакше ми запізнимося на бал. – Звичайно, – пробурмотіла Софі. Вона вже давно зрозуміла, що за Арамінтою краще завжди погоджуватися. – Цей бал для нас дуже важливий, – різко кинула Арамінта. Цього року Розамунд має знайти собі відповідного чоловіка. Новий граф. Вона роздратовано знизала плечима. Нового графа Арамінта, який раніше вважала людиною, яка посягнула на чуже – Хоча він був найближчим родичем по чоловічій лінії її покійного чоловіка. Цей м, не говоритиму хто попередив мене, що це останній рік, коли ми можемо користуватися Пенвуд хаусом у Лондоні на хаба та й годі. Адже я не хто небудь, а вдова графиня, а розамунти спозі дочки графа. Не доньки, а падчерки, подумки поправила Софі. Ми маємо повне право користуватися Пенвудхаусом під час сезону. І навіщо йому цей будинок ніяк не втямлю? Може, він сам збирається в ньому жити? – висунула припущення Софі. Напевно, він планує відвідувати звані вечори та бали, щоб підшукати собі дружину. Адже йому, мабуть, потрібний спадкоємець. Якщо Розамунд не вийде заміж за багатого чоловіка, не знаю, що ми робитимемо, – насупилася Арамінта. Зараз так важко зняти потрібний будинок. І так дорого. Софі могла б нагадати Арамінті, що принаймні їй не потрібно платити за особисту покоївку. Більше того, вона сама отримувала за користування нею по 4 тисячі фунтів на рік, поки Софі не виповнилося 20 років. Проте утрималася від коментарів. Арамінта клацнула пальцями. І не забудь припудрити волосся Розамонт. Розамунт вирішила вирушити на бал у костюмі Марії Антуанетти. Софі спитала, чи не збирається вона намалювати навколо шиї криваво-червоне кільце. Проте Розамунт навіть не посміхнулася. Арамінта одягла сукню і швидким завчаним рухом зав'язала пояс. «І позі!» – вона невдоволено скривилася. «Напевно, буде потрібна твоя допомога». «Я завжди рада допомогти позі!» – відповіла Софі. Рамінта примружилася, намагаючись зрозуміти, чи не знущається з неї Софі, і промовила, виділяючи голосом кожне слово. «Від тебе лише потрібно, щоб ти їй допомогла». І, повернувшись, вийшла з кімнати. Софі жартівливо віддала честь зачиненим дверям, але ледве встигла прибрати руку, як двері знову відчинилися. «А, то ось де ти, Софі!» – вигукнула Розамунд, вриваючись у кімнату. Мені негайно потрібна твоя допомога. Боюся, тобі доведеться почекати, поки я. Я сказала негайно, верещала Розамунд. Софія розправила плечі й, холодно глянувши на неї, промовила. Твоя мама наказала мені переробити її маскарадний костюм. Витягни шпильки й скажи, що переробила. Вона все одно нічого не помітить. Софі, яка саме про це подумувала, ледь не застогнала від досади. Якщо вона поведеться на пораду Розамунд, сестра роздзвонить про це наступного ж дня, і Арамін тарватиме й метатиме цілий тиждень. То ж тепер, хочеш не хочеш, доведеться переробляти сукню. А що тобі потрібно, Розамунд? На моєму костюмі дірка, уявлення не маю, звідки вона взялася. Може, коли ти його приміряла, залиш своє міркування при собі. Софія замовкла, їй було набагато важче зносити накази від Розамунд, аніж від Арамінти, мабуть тому, що колись вони перебували в рівному становищі, сиділи за однією партою і мали ту саму гувернантку. Дірку треба негайно зашити, – наказала Розамунд, невдоволено пирхнувши. Софі зітхнула. Принеси сукню, я зашию дірку відразу після того, як перероблю маскарадний костюм твоєї мами. Не хвилюйся, я встигну до того, як тобі треба буде їхати на бал. Я не збираюся запізнюватися, – попередила Розамунд. Якщо це станеться, я тобі голову відірву. Ти не запізнишся, пообіцяла Софі. Зневажливо пирхнувши, Розамунд попрямувала до дверей за костюмом. Ой, Софі підвела голову, у дверях Розамунд зіштовхнулася з позі. Дивись, куди йдеш позі, гаркнула Розамунд. Це ти дивись, відрізала позі. Я дивилася, але ж таку товстуху, як ти не обменеш. Спалахнувши, позі відступила убік. бік. Тобі щось потрібно, позі? Спитала Софі, як тільки Розамунд зникла з поля зору. Позі кивнула. Чи не могла б ти знайти трохи часу, щоб мене зачесати? Я знайшла зелені стрічки, які дуже схожі на водорості. Софі тяжко зітхнула. Темно-зелені стрічки не надто йшли до темного волосся позі, проте їй не вистачило духу їй про це сказати. Я намагатимуся позі, але мені ще потрібно зашити сукню Розамунд, і впорядкувати сукню твоїй мамі. Ось як, похмуро промовила позі, і в Софі спалахнуло серце. Позі була єдиною у домі, крім слух, хто виявляв їй хоч трохи добра. Не турбуйся, запевнила її Софі, я зачешу тебе, навіть якщо це забере багато часу. Ой, дякую тобі, Софі, я... Ти що, ще не почала переробляти мені сукню? Пролунав грізний голос Арамінти, яка щойно повернулася з умивальної кімнати. «Я розмовляла з Розамунд і позі», – поспішно промовила Софі. Розамунд порвала сукню та «Приступай до роботи». «Добре, вже йду». Софі плюхнулася на кушетку і вивернула сукню, щоб дістатися до талії зсередини. «Біжу, поспішаю і падаю». «Що це ти там бурмочеш?» – суворо запитала Арамінта. «Нічого». «Зараз же припини бурмотіти, мене це дратує». Софі стиснула зуби. «Мамо», – втрутилася позі. Софі причеше мене сьогодні, як? Звичайно, вона тебе причеше. Перестань тут стерчати і негайно йди та поклади на очі компрес. Вони в тебе такі опухлі. У мене опухлі очі, пригнічено пробурмотіла позі. Софі поспішно похитала головою, раптом позі подивиться на неї і помітить. У тебе завжди опухлі очі, відрізала Арамінта. Правда, Розамунд? Позі та Софі одночасно кинули погляд на двері. У кімнату зайшла Розамунд, несучи свій маскарадний костюм Марії Антуанетти. «Правда», – підтвердила вона, – «але я впевнена, компрес допоможе зняти набряклість». «Ти виглядаєш сьогодні просто приголомшливо», – звернулася Арамінта до старшої дочки. «А ти ще не почала вбиратися?» Золотисте оздоблення на сукні чудово підкреслює колір твого волосся. Софі кинула співчутливий погляд на позі, котра ніколи не отримувала від матері таких компліментів. «Ти, напевно, відхопиш котрогось із двох братів Бріджертон», – продовжувала Арамінта. «Я у цьому просто впевнена». Розамунт опустила погляд. Вона відточувала цей прийом протягом досить тривалого часу, і Софі не могла не визнати, що він вдався їй якнайкраще. Скромницею Розамунт виглядала надзвичайно гарненькою. Втім, вона і так була гарною особою. Золотисте волосся і блакитні очі – були цього року останнім криком моди. А оскільки покійний граф залишив своїй патчерці щедрий посах, можна було не сумніватися, що вона ще до кінця сезону знайде собі чудову партію. Софі перевела погляд на позі та сумно дивилася на матір і палко промовила. «Ти теж виглядаєш чудово, позі!» Позі так і засяяла. «Ти так вважаєш?» «Ну, звичайно, і ти маєш дуже оригінальний костюм». Я впевнена, що на балу, окрім тебе, русалок не буде. «Звідки ти знаєш, Софі?» – глузливо спитала Розамунд. «Можна подумати, ти була на великосвітських заходах». «Я впевнена, ти чудово проведеш час», – продовжувала Софі, ніяк не реагуючи на випад Розамунд. «Як я тобі заздрю! Мені б дуже хотілося також потрапити на цей бал». Софі тихенько зітхнула. Повна тиша, що запанувала на секунду – Вибухнула гучним сміхом Арамінта й Розамунд, навіть позіх хекнула. Ну й насмішила, промовила Арамінта, трохи віддихавшись. Уявіть собі, дівчатка, Софі на балубрі, Джартонів. Ти що, не знаєш? До пристойного товариства незаконно народжених не пускають. Я й не сказала, що піду, спробувала виправдатись Софі. Я сказала, що мені хотілося б піти. Можеш навіть не мріяти про це, підхопила Розамунд. Навіщо мріяти про те, чому не судилося здійснитися? Одні проблеми. Але Софія її вже не слухала, бо в цей момент сталося щось дивне. Коли вона повертала голову, щоб подивитися на Розамунд, вона помітила місіс Гіббонс, економку, що стояла в дверях. Вона переїхала з Пенвуд-парку до лондонського особняка Графа, коли там померла домоправителька. І коли їхні очі зустрілися, місіс Гіббонс підморгнула дівчині. Софі ніколи ще не бачила, щоб економка підморгувала. «Софі, Софі, ти слухаєш мене?» Софі розсіяно повернулася до Арамінти. «Вибачте», – пробурмотіла вона, – «що ви сказали?» «Я сказала, щоб ти негайно бралася за мою сукню», – роздратовано промовила Арамінта. «Якщо ми запізнимося на бал, ти за це даси відповідь». «Так, звичайно», – поспішно сказала Софі і, встромивши голку в матерію, почала шити. Але всі думки у неї були про місіс Гіббонс. Цікаво, чому вона підморгнула? Через три години Софі, стоячи біля парадних сходів Пенвудхауса, дивилася, як карамінта, а слідом за нею Розамунд і Позі, підтримувані під лікоть лакеєм, сідають у карету. Софі помахала Позі, яка відповіла їй тим самим, і карета, проїхавши вулицею, повернула за ріг і зникла з поля зору. До Бріджертон Хауса, де мав відбутися бал маскарад, було не більше шести кварталів, але Арамінта вирушила букареті, навіть якби вони жили в сусідньому будинку. Адже найголовніше під'їхати з шиком. Зітхнувши, Софі поверталася і почала підніматися сходами. Слава Богу, що Арамінта похапцем забула залишити їй список доручень. Вільний вечір видавався у Софі нечасто. Потрібно буде перечитати якусь книгу або спробувати знайти сьогоднішній номер газети «Леді Уиселдаун», начебто Розамунд брала його до себе в кімнату. Але не встигла Софі переступити поріг Пенвудхауса, звідки не з'явилася місіс Гіббонс і схопила її за руку. «Не можна гаяти ні хвилини», – вигукнула вона. «Вибачте?» – пробелькотіла приголомшена Софі. «Чи не пошкодилася місіс Гіббонс розумом?» «Ходімо зі мною!» потягла її за собою місіс Гіббонс. Софі покірно дозволила відвести себе нагору у свою крихітну кімнатку, розташовану під самим дахом. Місіс Гіббонс поводилася надзвичайно дивно, але вона завжди ставилася до Софі з незвичайною добротою, хоча й розуміла, що Арамінта не схвалює подібної поведінки, і Софі вирішила поки не заперечувати. «Вам треба роздягнутися», – промовила економка, відчиняючи двері. «Що? Ми маємо поспішати. Місіс Гіббонс, ви...» Почала було Софі, але в цей момент економка відчинила двері. І картина, що постала перед ними, змусила їй забути про те, що вона збиралася сказати. Посеред спальні стояла ванна, над якою піднімалася пара, а навколо клопотали всі три покоївки. Одна додавала у ванну воду, друга поралася із замком якоїсь загадкової скрині, Третя тримала рушник, повторюючи, швидше, швидше. Софі обвела усіх трьох здивованим поглядом. Що тут відбувається? Місіс Гіббенс звернула до неї сяюче обличчя. Нічого особливого. Просто ви, міс Софія Марія Бекет, поїдете на бал маскарад. Через годину Софі було не впізнати. У скрині опинилися туалети, що належали покійній матері графа. Вони вже років 50, як вийшли з моди, проте це зовсім нічого не означало, адже на бал маскарад ніхто не одягався за останньою модою. На самому дні скрині лежала дивовижної краси сукня зі сріблястої матерії з щільним ліфом, усипаним перлинками і спідницями, що розвівалися надзвичайно популярними в минулому столітті. Щойно торкнувшись її, Софія відчула себе принцесою. За довгі роки воно злежалося, але одна з покоївок витягла його на вулицю провітрити, після чого збризнула рожевою водою, і затхлий запах зник. Софі скупали, напарфумили, зробили зачіску і навіть підфарбували помадою губи. «Тільки не кажіть, міс Розамунд», – прошепотіла покоївка, – «це її помада». «Ой, дивіться, що я знайшла», – пролунав вигук місіс Гіббонс. «Рукавички». Поглянувши, Софі побачила, що економка тримає в руці довгі рукавички. «Подивіться!» – промовила вона, взявши в місіс Гіббонс одну і ретельно оглянувши її. «Герб пенводів і монограма. Прямо біля відвороту». Місіс Гіббонс подивилася на ту, що тримала в руці. «С.Л.Г. Сара Луїза Ганінгоурт. Ваша бабуся!» Софі здивовано глянула на неї. Місіс Гіббонс ніколи не згадувала, що граф – її батько. Та й взагалі жодна людина у Пенвуд-парку ніколи не говорила про те, що Софі пов'язана сімейством Ганінгорд з порідненими узами. «Вона ж вам справжня бабуся», – заявила місіс Гіббонс. «Дуже довго ми всі про це мовчали. Сором і ганьба щодо Розамунт і позі ставляться як до дочок графа». А ви, справжня його дочка, змушені прислуговувати їм, як проста служниця. Усі три покоївки згідно захитали головами. І ось сьогодні, хай хоча б на одну ніч, ви станете королевою балу. І усміхнувшись, місіс Гіббонс повільно повернула Софі обличчям до дзеркала. «Невже це я?» – охнула Софія. Місіс Гіббонс кивнула головою, і очі її підозріло зблиснули. Ви виглядаєте, просто чарівно, люба моя, прошепотіла вона. Софія повільно простягла руку до волосся. Не чіпайте, злякано вигукнула одна з покоївок. Зіпсуєте зачіску? Добре не буду, пообіцяла Софія і посміхнулася, намагаючись тримати сльози. Волосся її було обсипане блискучою пудрою, і вона здавалася собі принцесою сказки. Темно русяві локони були зібрані на потилиці а один довгий локон спускався по шиї до плечей. Очі зазвичай мшисто-зеленого кольору виблискували, як смарагди. Хоча Софі підозрювала, що вони блищать швидше від невиплаканих сліз. «Ось вам маска», – поспішно мовила місіс Гіббонс. Насправді це виявилося напівмаска з тих, що зав'язуються на потилиці, щоб не треба було тримати її рукою. «А тепер нам потрібні туфлі». Софі похмуро глянула на свої туфлі, що стояли в кутку, старі й потворні. «Боюся, у мене немає нічого, що підійшло б до такої краси». Покоївка, яка нафарбувала Софі губи, принесла кілька білих туфель. Це туфлі Розамонд. Софія швидко всунула ногу в праву туфлю і так само швидко витягла її. «Великі!» – сказала вона, звертаючись до місіс Гіббонс. «Я не зможу в них ходити!» – економка повернулася до служниці. Принеси туфлі позі. Вони ще більші, сказала Софія. Чи мені не знати, адже я їх постійно чищу. Місіс Гіббонс важко зітхнула. Що ж, нічого не вдієш. Доведеться зробити наліт на колекцію туфель Арамінти. Софії навіть затремтіла. Від однієї думки, що доведеться приміряти туфлі Арамінти, мурахи побігли спиною. Але іншого виходу не було. Не йти ж, бо соня ж. Хоча цей бал маскарад, але босою її туди навряд чи пустять. Через кілька хвилин покоївка повернулася з парою витончених білих шовкових туфель, прошитих срібною ниткою і прикрашених трояндочками з фальшивих діамантів. Софі неохоче засунула ногу в один черевичок, потім в інший. Вони були якраз. «А як до сукні підходять?» – зауважила одна з покоївок, вказуючи на срібний рядочок. Ніби для неї пошиті. Годі захоплюватися туфлями, перебила її місіс Гібонс і звернулася до Софі. Тепер уважно вислухайте та запам'ятайте те, що я вам скажу. Кучер уже відвіз графиню та дівчаток у Бріджертон Хаус і повернувся. Він завезе вас на бал. Але він повинен чекати біля входу до Бріджертон Хауса на той випадок, якщо графині захочеться виїхати, а це означає, що ви повинні піти рівно опівночі. І ні секундою пізніше. Зрозуміло? Софі кивнула і глянула на настінний годинник. Була 10 година. Отже, вона зможе побути на балу майже дві години. Дякую вам, прошепотіла вона. Дякую. Промокнувши очі носовою хустинкою, місіс Гіббонс промовила. Не дякуйте мені, моя Люба. Найбільшою нагородою для мене буде, якщо добре проведете час на балу. Софі знову глянула на годинник. Дві години. Дві години, в які вона має вмістити все життя.